через що важко було визначити, до якого табору вони належать. Правда, за секунду це вже не мало значення, оскільки, заваживши мене, ватага рішуче посунула зустріч. Чоловіки відрізали мені шлях до готелю. Я був змушений спинитись. Під серцем зашкребло. У 90% випадків людина, яка отримує по морді, отримує по морді ні за що. Як кажуть, опинився не в той час і не в тому місці. Щось подібне чекало на мене. Часто буває, що на розвиток подій в критичних ситуаціях починають пливати далекі і на перший погляд другорядні фактори. На початку заворушень єптяни приязно ставилися до іноземців. Згодом приїзнь поступилося місцем ворожості і недовіри. У неділю ставлення до чужоземців раптово погіршило. Демонстранти накидалися на білих, трощили їхні камери, декому погрожували фізичною розправою. На те були дві причини. Перша – це лояльне до влади єгипетське телебачення, яке повним ходом розпускало чутки про те, що затягуванню конфлікту сприяють іноземні журналісти, які неправильно і упереджено висвітлюють події в Каїрі, Суеції, Олександрії. Мовляв, журналісти винять демонстрантів у масових безчинствах і мародерстві, через що Європа нібито підтримує Мубарака. Причина абсолютно ефемерна, надумана, зате друга виявилася цілком Реальною. Американський білий дім. Адміністрація Барака Обами не поспішала виступати з осудом Хосні Мубарака. Після розвалу Радянського Союзу Єгипет блискавично переорієнтувався на США. Всі останні американські президенти, починаючи з Буша-старшого і закінчуючи Обамою, щільно співпрацювали з режимом Мубарака. На сьогоднішній день армія Єгипту повністю озброєна американською технікою. Замість АК-47 єгиптян давно американські автоматичні гвинтівки, замість Су-27 чи Міг-29, Ф-16, замість танків Т-55, М-60 Мубарок дозволяв американцям користуватися військовими базами і аеродромами. Безперешкодно пропускав американські кораблі через Суец під час воїн у Перській затоці тощу. Не хочу влазити в нетрища геополітичних дискусій, але, схоже, Обама просто вичікував, не поспішаючи плямувати недавнього надійного союзника. Розпливчаста позиція Білого дому злила єгиптян. Демонстранти наївно сподівалися, щойно Обама виступить з осудом. Мубарак зречеться президентського крісла і відійде у небуття. Вони відкрито заявляли, що чекають чогось подібного, проте Білий Дім мовчав. Мовчання означало непряме потурання режиму Мубарака. Непряме потурання своєю чергою означало вирок усім, американцям у Єгипті, а також вирок тим, хто на американців схожий. Єгиптяни обступили мене. Я заткував, намагаючись протиснутися ближче до входу в Каїро Старс. Правда, без особливого усь. Чоловіки щось кричали, я здогадувався, що англійською, хоча нічого не міг розібрати, злі очі. Скривлені роти, загусли від поту і криків повітря, хтось грубо штовхнув мене у плече. Я позаткував, готуючись рвонути до готелю. Раптово я зрозумів, що саме вони кричать. Півтора десятки демонстрантів притисли мене до будівлі на адлі і в один голос верещали. «Сполучені Штати Америки, ідіть геть!» Подумки я грубо вилався. Таке зі мною не вперше. Мене часто плутають, причому зазвичай з за америкосами. Практично завжди стюардеси в літаках українських компаній звертаються до мене англійською. Та й не тільки стюардеси. Якось на рейсі міжнародних авіаліній України з Франкфурта мене вважали іноземцем навіть після того, як я заговорив українською. В літаку щойно завершили сервірувати ленч, і ми з якоюсь дамою практично одночасно підійшли до туалету. Вільною була одна кабінка, тому я по джентльменському пропустив панянку вперед, засвідчивши своє рішення, мовчазним жестом «Проходьте!» «О, сенк'ю!» – мовила дама, а потім… Помітивши моє тату, додала «Найс, тату!» Я посміхнувся і сказав «Можна українською?» Мовляв, можна говорити українською, бо я українець. «О, ви знаєте українську?» – здивувалась вона. «Де вивчали?» Як правило, це смішно. Часом грає мені на руку. І от уперше за час мандрів я міг постраждати через американську зовнішність і знання англійською мовою. «Я не американець!» кажу до демонстрантів. І тут таки розумів, що зробив помилку. Чувак говорить хорошою американською, що він не американець. Якось не дуже переконливо виходить. Хоча що було робити? Арабської я ж не знав. «Я не американець!» У мене був із собою паспорт, та я мав сумніви, що він чимось допоможе. Від мордобою мене врятував Хасан. Стривожений гармидром під вікнами готелю, менеджер визернув із під'їзду. Пізнавши мене, кинувся на поміч.